Та Деуш різко прибрав руку зі столу. Добре, а чи не розважите ви думки про святкування Різдва? Пан Бальський запросив нас на бал. Ні, хоча Стефанія блиснула очима у бік батька і перехилилася через край столу. Розважить, якщо там на тому балі очікуватимуться на появу пана Цезаріона Пшебицького. Здається, нам і справді про що говорити Стефу. «Так, нема про що. Я краще піду до себе». У дверях вона зіткнулася з Франником. «Приїхали пані Ірена і пані Дара. Чудово. Піду привітаюся. Вони ще у передпокої пані. Зараз підійдуть. Краще я зустріну їх там». Вона вийшла, озирнувшись на Тадеуша. Той мовчав, дивлячись у камін. У сутінках погляд Дари згас і наповнився тьмяною, вогкою байдужістю. Стефанія майже забула ці імлисті очі, примхливі і непередбачувані. Я спанти лише на Дару. Лише? Вона усміхнулася, але усмішка нервово зіщулилася і щезла у куточках губів. На мить жили безбарвні очі. Мене здивувала поведінка батька, його бажання уникнути розмови. То він говорив з тобою. Далебі, степо, його світлість завжди розпещувала тебе своєю увагою. Тебе це гнітить? Мене гнітить його незбагненний цинізм, і я, здаюся тобі, надмірно апатичною, чи не так? Мені дивне майже все, що відбувається нині в цьому домі, але втрата цікавості суперечить моєму єству. Тобі цікаво щось певне? Так. «Що це за одна пані Софія Гальчинська?» «Дружина Юзефа Станіслава Гальчинського. Гарненьке личко, приємні манери, дещо різкий сніг, наскільки я пам'ятаю, те, що впадало у вічі. Дара примружилася і в погляді блиснула ворожість. Але це неістотно, рік тому її вбили, майже перед самим різдвом. Кріпаки знайшли її повішеною, у чому мати народила». Втім, померла вона від ножових поранень. Стефанія запрущила очі і відкинулася на ліжко в ногах Дари. «Пан Ярослав хотів, мабуть, щоб цю історію повідала мені ти. Пан Ярослав прагне лише моєї прихильності і воліє побільше мовчати. Дивно, що він дозволив собі натяг. Отже, це вбивство стосується нашої родини? Що я маю гадати Дару? А це важко, сестриці?» Що скоїв його батько або ж причетний до нього, так? Дара всміхнулася. Ну, якщо від цього легше позбавлення шляхецької честі, забезпечене хоч так, хоч так, це надто дорога ціна, щоб намагатися його виправдати. Не бачу сенсу. А що з цього приводу каже мати? Дара знизила плечима. Часом мені здається, що вона німа чи вважає себе такою. У вікно дмухнуло вітром, тоненько дзненькнуло скло. «А звідки взагалі взявся цей чупага?» – запитала Стефанія. «Біс його знає, мабуть, з пекла». «Справді, то його кулі не беруть, а ніж не ранить і отрута, здається, йому амборозією?» «Ні, він часно вживе заходів, такий собі майстер протидії». «То й харчується він, може, окремо?» «Досить, Стефо». «Коронний гетьман бережи його, як зіницю ока. Що вже казати про батька?» А вона хмикнула, і її очі знову згасли. «Як бачиш, я не маю шансів. А чи не забагато чести однієї людини? А чи не забагато чести вбивці Стефо? У цій справі безліч граний. Необачно дозволяти собі примітивність погляду з одного боку, ти не вважаєш?» Убаченіше було б гідно оцінювати свою позицію Даро, бо позиція вбивці – певна варта захисту. Сподіваюся, бо мої плечі надто слабкі, щоб довго забезпечувати цей захист. До того ж, я досі вважаю себе жінкою. Стефанія всміхнулася. Чи ж це не твоє право? А може тобі просто кортить повторювати мої помилки? У кожного свої примхи, сестрице, а чужі помилки для мене – лише ґрунт для нових власних. Що ж, я не зупиню польоту твоєї душі?» Вона підвелася і попрямувала до дверей. «Сьогодні у Кшиштофа я бачила Цезаріона Стефо. Він має намір бути на Різдвяному Балі у князі Бальських».